Легенько стис рукою її плече. У відповідь відчув на своїй щоці наталчену долоню, що каумиць плахнула, Наталка та відчула, обережно прибрали руку, знову заніміли й лежали так, доки поснули, як немовлята. Невже те було? Невже те було в цьому житті і з ними, їй здалося, вона ніколи не була дівчиною школяркою. Не їздила батьковим велосипедом на гору пивиху в околицях Градиська разом із хлопцем-школярем Павлом. Не затерпала від неймовірної близькості його розгарячілого тіла в стіжку сіна під шелест нічного дощу. Давній сон, видіння, марево, а справжнє – це її багаторічна самотина, приреченість ждати і сподіватися. Що ж? Вона згодна й на таке. Боярик набрав у обидві жмені пухкого ніжного на дотик і ще на колючого снігу, подивився на нього розчуленим поглядом хлопчака, якого дорослі перше випустили, самого пороювати серед білої цілини зуми, і заходився на імш парко розтиратися. Спершу занурив у нього обличчя, далі дісталося шиї, плечем, волохатим грудям, округлому натрудженому животові. На лівій щоці запаленів багрянцем довгастий, незарослий рудуватою щетиною, як решта обличчя шрам від мочки вуха через вилицю до підниззя рота. Він розхотився, знову зачерпував долонями пухку білу маску, кидав собі на груди, втирав у тіло різкими порохами рук, голосно кректав і сам себе тим підбадьорював. «Дивись, не при борщі, Долинуло до нього, і він обернувся на голос. У дверях низенької халабуди стояв Павлович, довкола нього вився туманець пари, крізь яку виднілося розпашіле, розчервоніле голе тіло. Ще зосені боярик закомандував, що добре було б розжитися на сяку таку сауну. І вони спорудили її, справді сяку таку, найпримітивнішу з усіх можливих варіантів в якимось дивому уцілілому курнику, збудованому колишнім господарем цього покинутого обістя, що стало притулком для двох прибулих бомжів. У них вийшла не класична сауна з сухою парою, а волога парна, але головне – температуру тримала надійно, і похльоскатися березовим віником у ній можна було з превеликим задоволенням. А тут ще й сніги впали, Якраз добра нагода вискакувати з гарячого на холодне, і знову гаряче. У місті таких розкошів і за великі гроші не знайдеш. «Іди, Павловичу, спинку сніжком потру!» – збуджено запрошував товариша боярик, удовольнившись розтиранням, а за одне поти думаючи перевірити Павловича на хлоп'ячу задиркуватість і безоглядну відчайдушність. «Ти вже, боярику, і за мене, і за мене!» Усміхався Павлович, не сходячи з порогу на сніг і прикриваючи своє чоловіче хазяйство гарячим щойно з самого пекла вінком. У кишені куфайки, повішеної на цвяху в тісненьких сінцях, озвався мобільний телефон. Вибачливо розвівши руками, мовляв, бо я не судилися мені твої забави зі снігом, Павлович накинув на плечі куфайчину і дістав мобілку. Була неділя, заради якої завмерла сама природа, навіюючи землі і людям, лінькувато роззімлілість, нехід до великої роботи. У такий день треба молитися Богу і думати про очищення душі. Боярак і Павлович, відчувши той розмагнітливий настрій, почали з очищення тіла. А що з маличку не сподобалося звички стояти Перед образами з промислами про гріховне земне вічне святе, то добряче причастившись з березовим виником в саморобній сауні, дозволили собі небуденно пообідати. Стіли рихтував боярик, і стояло на ньому щось із десяток зовсім непісних наїдків, якби хто сторонній побачив той гастрономічний набір, Навряд чи запідозрив би в мешканцях цієї хати безталанних бомжів. Та й хата з надвору жалюгідна, з руйнівнішими слідами часу та природних стихій, всередині будь-кого вразила б далеко незледенним виглядом. Єдине, чого тут бракувало, це присутності жіночої руки і жіночого ока, яких не замінять і найщиріші, найзапопадливіші чоловічі наміри дати всьому ладу. Боярик на піку мікрохвильовій печі нечищеної добре примитої картоплі. Нарізав тонкими полістками намороженого в холодильнику сала з прорістю, обчистив до нього кілька зубків часнику,